И последната идея е продължение, третата, учението за Брахман. Брахман е самосъществуваш. Поклонение на Брахман. Това нещо е постигнато, между другото, от най-възвишената птица Феникса, понеже е познала своя чист дух. Тя може сама да заражда себе си, когато иска. Не Брахман, от той е от неразрушимо естество, поклонение на Брахман, съставене от неразрушимост. Още от самото начало Брахман е излъчил от себе си най-финния елемент Акаша. И после всичко друго. Брахман е велика цялост, абсолютна цялост, а боговете и всичко друго само са негови промени. Целта е само една – познаването на Брахман и сливането с него. Ще повтора една идея, която и преди съм казвал. Събрали се на събрание да спорят очите, ушите, носа, ръцете и краката. На той събрание те спорили кой е в най-хубаво положение, кой е в красиво положение, кой е най достоен Спорили, спорили, но не могли да решат въпроса. Тогава дошъл Брахман и те го попитали. Кой е в най-хубо положение? Брахман отговорил. Това може да се провери и казал. След заминаването на тялото, кой от вас е в най-хубо положение? Те разбрали, че само Брахман е възхитителен. Наистина той гледа зад очите. той е всичко, той ръководи всичко, всичко без изключение негови инструменти. Ще обясня, очите, ушите, носа, ръцете и краката, даже чистото слово, учението, духовния път, въздуха, животът, огъня и небето, всичко това са блага, казва Яджинавалкия, благословение. Но те трябва да се изоставят, защото само Брахман е възхитителен, само Бог е възхитителен. Само Той е реалност. Ние търсим благата, търсим Него. Животът е даден не заради благата. Животът е даден за да станеш брахман. Бедният човешки живот произлиза от това, че хората не познават брахман и вместо пълнота те са в празнота. Брахман не е религия, нито наука, нито личност. Брахман е качество, брахман е дълбочина. Брахман е безмълвие. Без Брахман ние не можем да преживеем нито един миг. Учението за Брахман е нектар. Той е създаден от Брахман и е лишено от всякакви грешки. Брахман е създал всичко и стои извън него и го управлява. Той е създал Вселената, но не е претърпял абсолютно никакви промени. Той всякога е един и същ. Брахман контролира всичко. Не само големите събития и малките събития. Скоро обясних в интервюто големи небесни простори, но два самолета се блъскат. Брахман решава това. Високо на Трусия преди години е самолет, флиза птица и събаря самолета. Брахман решава това. Той винаги знае защо, а защо. Защото има съвършено знание и само той знае кое е добро, кое е зло. Той никога не прави грешка, защото няма случайности. Казва учителя, Бог ръководи и случайностите. Случайностите са закон от друго измерение. Те са предопределени. И така нататък. И така. Брахман контролира всичко. Брахман е който дава всяко изцеление. Защото той е жизнеността. Той е изливането. Ако Брахман се излее, учителят казва една милионна малка частица капка от неговата любов и изцелението вече е факт. Това го решава Брахман. Брахман е създал иллюзорното съществуване на света. Той е създал Вселената, като е трансформирал част от себе си. Брахман е непроявен абсолют. Той е абсолютно чисто съзнание, но той превъзхожда и това. Той е без вътрешност и без външност. Той е по-дълбок от всичко вътрешно и външно. Брахман е възхитителен, таян поклон пред него. Той е нашия живот. Това означава, че, че животът а не е наша заслуга. Това е неговата милост в древното си състояние ти си яеш завинаги като Аум. Означава чисто пра единство. Тук ти не си унижен със светлина или тъмнина. Тук те са залязли, защото Брахман е преди светлината и тъмнината. В древното си състояние ти си яеш завинаги като Аум. Тук ти не си унижен със живот и смърт. Тук те са залязли, защото Брахман е преди живота и смъртта. Брахман или Бог не е жив. Той е безпределен. Животът е ограничение. Идва един момент, когато чистия дух в нас, който също е Брахман, се отказва, казва ядженавалкият, даже вдъхновението. То не може да го задоволи. Говорим за истинското вдъхновение. Защото нашия дух търси Абсолюта. Там има нещо повече от вдъхновението. Това е прапроисхода, то го наричат 17-то небе. Там има нещо, което е такава величествена преизпълненост, че вдъхновението е бедно. Това беше за днес, следващия път ще продължа.